Partea a treia. Capitolul 5. În acest timp, generalul continua să asiste, fără să ia nicio măsură represivă, la consolidarea cuceririi capitalei de către rebeli. Se apăra însă, trimise trupe să ferească Palatul Regal, gările, marele Stat Major al Armatei, Comandamentul Militar al Capitalei. Dar două apeluri ale sale către țară nu fură difuzate. Radioul era în mâna legionarilor, iar garda militară care îl păzea, Primise ordini să interzică doar intrarea și ieșirea din clădire, dar nu și să-i pe rebel din fața microfoanelor. Încă înainte de căderea serii, dirigintele oficiului poștal al președinției, un om cu vederea bună, observă un dute vinonei de civili și gardieni în cazarma gardienilor publici care se afla chiar în apropierea președinției. Urcă sus și raportă colonelului Elefterescu, care raportă imediat generalului. Generalul ceru un binoclu și verifică personal faptul. Ce făcea oia acolo, atât de aproape de el? Ordona ca un ofițer de jandarmi cu un pluton din garda președinției să se ducă acolo să vadă ce este și să ceară civililor să părăsească imediat clădirea cazărmii, fără incidente, să nu se tragă. Trupa se deplasa imediat într-acolo și rămase afară, Intră în curte doar ofițerii, se transmită ordinul generalului. Ce bălbâială! fură imediat făcut prizonier și închiși într-unul din birourile cazărmii, unde se mai găseau și alții un colonel, comandantul gardienilor publici și ofițerii în ai gardienilor, dezarmați și închiși. Trupa se retrase și raportă cele întâmplate. Calm, generalul ordonă să fie trimise la fața locului trei anchete cu aceeași misiune. Incidentul anterior se repetă. Ofițerul care comanda blindatele se dădu jos să-și îndeplinească misiunea și drept ce răspuns, legionarii îl făcură și pe el prizonier. Înconjurarea carul, și începură să tragă cu pistoalele în vizoarele lui și nu ușa din spate care rămăsese deschisă. Echipajul fu forțat să iasă afară și ta închiștii fură făcut prizonieri. Comportarea bizară a generalului și caracterul pașnic al ordinelor lui fură înțelese cum se cuvine de șefii rebeli care ordonaseră ocuparea acestui punct apropiat de președinție. Generalul se temea. Avea și de ce? Și, de entuziasm ieșiră afară și începură să tragă în geamurile din spatele președinției Consiliului, stârnind panică mare printre funcționare și telefoniste. Cele două tancuri primiseră ordin de la ofițerul prizonier să tragă, dar acestea, potrivit pe semne unui consemn anterior, traseră întâi cu proiectilele de tun de manevră. Dacă nu încetați," le spus ofițerul legionarilor, salva următoarei va fi cu proiectile adevărate." Curtea se goli și focul vencetară. Tanchetele ieșiră și ele din curte, dar luară poziție în fața intrării. Generalul ordonă cabinetului său militar să-i se trimită trupe, dar nu multe, și să se instaleze tunuri în jurul localului președinției. Să fie blocate cu trupe bine armate toate bulevardele și șoselele care dădeau în piața Victoriei, la scărcat Argiu, calea Victoriei, șoseaua Bonaparte, șoseaua Chiselest. Urlete de indignare apărură repede în presa legionară, în ediții speciale pe care scria cu titluri de șcapă. S-a tras cu tunul în legionari. Nu-ți venea să crezi. Parcă ar fi zis. S-a tras cu tunul în sfinți. Bucureștenii trebuie să fi fost foarte impresionați citind informația. Iauz, cum o fi îndrăsnit generalul să comită o asemenea faptă. În realitate nici măcar nu se trăsese, dar era clar, nu fusese reduse tunurile acolo numai de paradă. La ordin avea o să tragă." Deci era ca și când s-ar fi tras. Un maior care s-o cu trupere la președinție primi și el același ordin blând, să se ducă la cazarma gardienilor publici și să-i determine pe legionari să înceteze focurile și să plece de acolo. pleu conducător era acum supărat. S-ar fi putut spune chiar jiclit. Să se tragă chiar asupra lui? Dar în mod curios părea mulțumit de întâmplare. Dacă n-ar fi fost afrontul personal pe care îl primise, ai fi zis că le mulțumea alora de acolo, că veniseră și se instalase rate de aproape de el. Cum informațiile care îi sosau arătau că și sediul legionar din strada Romei și împrejurim era înțesat de legionari în armar, și cum strada Romei era aci la doi pași, putea să spună că stătea bine înconjurat de ei. Situația se clarifica. Cine mai putea da acum înapoi și scurta idilă să fie reluată? Maiorul trimis să transmită ordinul conducătorului, fu primit cu gloanțe răzlete care nu-l nimeriră. Ele înainte prin curte fără teamă și focurile încetară. E și un individ scunt și vânjos, pe semne șeful rebelilor, care le întrebe pe maior ce dorește. Domnul general, ordonă să vă predați," zise ofițerul. Ați tras asupra lui. Sunteți pasibil de pedapsă. În caz contrar, tancurile vă vor nimici până la unul." Individul îți câteva clipe pe gânduri. Ce se întâmpla? Îndrăznea generalul să tragă în legionari?" se citea întrebarea pe chipul lui. În loc să-l ia prizonier și pe acest ofițer, se pomeni răspunzând că ei nu pot evacua cazarma până nu vor primi un ordin de la camaradul Stănicel, care se afla la sediul din strada Romei și că va trimite acum un curier să raporteze despre amenințarea care se crease. Maiorul ieși afară și începu să aștepte. Curând sosi răspunsul lui Stănicel că localul cazărmii nu putea fi evacuat decât cu ordinul scris al lui Horiasima. Și urma să vină sau nu acel ordin? Nu se știa. Ofițerul plecă. Lasă-i în pace, zise generalul după ce îi se raportă. Să-i se transmită că le dau răgați până mâine la ora 12. Au timp până atunci să doarmă, să se trezească dimineața cu mintea mai limpede și să se gândească dacă vor să trăiască sau să moară. mare ziarist Singur, în casa sa cu ușile sparte și cu telefonul tăiat, aștepta din ce în ce mai nerăbdător întoarcerea lui Ștefan, care însă întârzia. Trecuse mai bine de o oră și el tot nu venea. Ce să fi petrecând acolo? Se duce în cele din urmă la bodega de alături și de telefon. O voce străină îi răspunse din propriul său birou. Cine e acolo? întrebă patronul. I se răspunse. Dumitrescu." Cine e tu, ești Nichi? Nu e Nichi, spuse vocea. Și Ionel! Ionel Dumitriscu de la personal? Ce cauți dumneata în biroul meu?" strigă patronul indignat. Nu mai e biroul dumitale, dar n-ar fi rău să vii până aici și să-ți iai la revedere!" răspunse funcționarul bat șocoritor. Canaliilor, ați spus mâna pe ziar!" strigă patronul agățând receptorul și înțelegând fulgerător de ce nu mai venea Ștefan. Legionarii intraseră în redacția ziarului și pusese rămâna pe armele pe care cozi înainte le ascunsese Ocupasă răclădirea, pe semne nu le mai dedusele voie nici redactorilor să iasă. Unde să se ducă acum? Tot acasă era mai bine, cel puțin până vine totuși unul din reporteri să-i spună ce s-a întâmplat. Oricum, chiar dacă ar vrea să se ascundă acolo unde o trimisese pe soție și fată, cum să ajungă pe jos? Se făcuse de mult întuneric când soțiră, vesel nevoie mare, ca și când ar fi venit de la o petrecere, Ștefan și Nichi. Ce e cu voi? zise patronul nedumerit. Nu mai avem ziar," răspunse Nichi. Și da, ești dumneata așa de încântat?" Nu," răspunse Nichi. Și povestii că venind pe jos pe brezoianu, văzuse rău o scenă. Ce scenă?" Au început devastările," zise Nichi. O grămadă de țigani și de țigânci cu gâște în pe umeri, ne-au ieșit înainte hăulind. Hai la ribiliune! Hai la ribiliune!" Și-au intrat în alt magazin, prin fereastră, adăugă Nichi rizind. Ne-am uitat și noi." Patronul rângi. Crezi că e de râs? Legionarii sunt pe străzi? Sunt cu puștile la umăr, dar nu ne-au făcut nimic. Cel puțin pentru moment. Aveți timp să vă ascundeți. Trebuie să plecați de aici. Nu sunteți în siguranță." Și la ziar ce s-a întâmplat cu voi acolo?" zise patronul. Acum ați scăpat?" Paginam. Eram sus în tipografie," zise Nicky, când văd că intră doi tipi și se apropie de mine. Cărați-vă, zice, din această clipă, taraba voastră e răsturnată." și arăta cu mâna spre masa de paginație. Am plecat toți. Ce era să mai facem? Clădirea era ocupată. Ne-au lăsat să plecăm." Deci n-au distrus mașinile în tipografie?" zise patronul. Nu, din biroul meu am mai dat câteva telefoane să văd ce se petrece la celelalte ziare neînverzite. Același lucru n-am găsit pe nimeni din cunoștințele mele." Nu e bine," exclamă Nichi. Radioul și toată presa în mâinile de lor, generalul e mut în fața țării, nu-i de glasul, nu știm ce e cu el. Nu înțeleg, zise Patriciu, trimit un pluton să mă apere pe mine și nu trimit nimic să-i libereze radioul sau măcar sediul ziarului, să putem să-i tipărim ordinele către țară. Șoferul care fugiste se întorsese și stătea în prag cu aerul cel mai firesc din lume. Patronul îl măsură cu o privire ucigașă, dar nu-i zise nimic, avea nevoie de el. Să plece de aici și să se ascundă la prietenii unde își trimisese soția și fata. Îi spuse să aștepte afară în mașină, în câteva minute vor pleca. Ar fi o explicație, zise Nichi, după ce șoferul dispăru. Și privirea sa inteligentă sticlui. Dumneavoastră nu m-ați întrebat aproape involuntar dacă mașinile au fost distruse în tipografie? Poate că și el, generalul, la fel ca și dumneavoastră, se gândește la viitor, zise Nichi. Dacă legionarii din radio distrug instalațiile. În cazul în care s-ar încerca scoaterea lor de acolo? Bineînțeles. Da, dar un ziar tot îi trebuie în aceste momente critice. Nu, se îndoi Patriciu, cu o privire stranie, ai fizis zis rătăcită de albă ce era. Ceva grav se petece în aceste ore și noi stăm și așteptăm și nu știm nimic și nu putem face nimic. Ca la tăiere. Cei doi îl priveau însă liniștiți, parcă înțelegând. Marele ziarist lua cunoștința abia acum de pericolul prin care trecuse. Exaltarea clipelor otrăite trăite, apărându-și viața, ca și sureșcitarea care pusese după aceea stăpânire pe el, îl părăsiseră ca un val care se retrăgea și acum gândirea și simțirea lui erau speriate de suflul rece al neantului care pusese cât pe ci să înghețe. Nu, nu," a repetă el, nu e bine ce face acest general care ne ține fără să ne spună nimic pe marginea prăpastelui. Dacă e, după toate semnele, cu adevărat pierdut, ce -a făcut el cu țara? Nu știa că poartă răspunderea? Mâine în zoru s-ar putea să ne pomenim șterși de pe hartă, ca o națiune incapabilă să-și păstreze liniștea în interior. Astfel de tulburări trebuie screprimate energic din primele ore și rupt fără șovăire pactul politic încheiat cu niște bandiți pe care în mod imbecil i-a adus la putere. Ce așteaptă? Și privirea sa, vizibil înspăimântată, pe chipurile calme ale celor doi tineri, dar nu găsi la ei confirmarea pe care o aștepta și atunci se liniști și el. Pe oameni îi mai ghidează și instinctul. Iată, acești doi băieți cu aerul că ei știu că nu va fi nimic din ceea ce se tenea ei. Ori fi având dreptate, poate că la această oră rebelii erau de mult puși cu botul pe labe.